Cugetări Arta reflectă realitatea raportată la om și de aceea subiectivitatea umană este prezentată structural prin esență în orice operă de artă. Einstein Am găsit ecuația fericirii în viață. X egal A plus B plus C A Egal bun simț, B. muncă C. stăpânește limba. Arta redă generalul nu sub forma abstracțiilor ca știința, ci în unitate nemijlocită cu individualul sub forma imaginii artistice. Karl Marx norocul și mediul în viață. Pentru a deveni Rafael, trebuie să te naști Rafael, dar nu oricine se naște Rafael, devine Rafael. Zarius Un geniu înseamnă răbdare, stăpânire, încredere în sine. Cehov Arta de a scrie este arta de a tăia. A vrea să înțelegi prea repede este a te condamna să nu înțelegi niciodată. Cine în lume este atât de înțelept, căruia altă înțelepciune să nu-i trebuiască? Cine între muritori este atât de învățat, căruia mai multă parte a învățăturii să nu-i lipsească? Cine în tot teatrul acesta este atât de ascuțit la minte, care le vând să socotească a altora cuvinte? Hemingway, un om poate fi nimicit, dar nu înfrânt. Aristotel, sub unghiul practic, toate celelalte științe sunt poate mai importante decât filozofia. Niciuna nu este mai valoroasă. Feuerbach, nu încerca să fii filozof, Deosebindu-te de oameni, fi un om care cugetă și atâta tot. Nu cugeta în chip de gânditor, adică făcându-ți de o facultate ruptă de omul autentic și complet izolată. Să cugeți ca o ființă vie, autentică, expusă valurilor înviorătoare și împrospătoare a oceanului universal trebuie să ai o viață de analiză pentru o clipă de sinteză. Scopul științei nu este de a ataca credința, ci de a determina limitele pe care le poate atinge cunoașterea. Titu Maiorescu Heraclit Totul este și în același timp nu este, căci totul curge, totul se află în permanență schimbare, în permanent proces de naștere, de pieire. Confucius Se iartă totul celui ce nu-și iartă nimic. Lectura Maya Martin